Prestiin să ne dăm să mergem împreună la masa Domnului Ne este dat o pâine de același bun părinte, Oricine o primește, unit cu toți se simte, Săracul și bogatul, copii femei bărbați, Mâncând la aceeași masă, cu toții suntem frați.